А між ними і самої кривди. Часом чіплялася до нагоди, що полегшить терпіння від ближчих хвилин. В один із безрадних вечорів приходить партієць, але не заврик Донборський. Глянутий як живеться. Він куткавий, залискуватий, схлипаний суглобами кріпко, під потертою, але повторно обсмальцьованою шкірянкою аж вороною. Його тяжкі очі кололи дрібнесенькими трикутничками поблизьку з карості на потемнілому як опалий лист обличчі від польових вітрів і різкого світла. Але зуби, хоч рідкі і з надто широкими промішками сперду, були чисті і рівні. Подивившись на катранника і його куток, він присудив. «Е-е-е, так не проживеш». Я сам пробував, ледве не впав. Хочеш, навчу, що робити. А чого ж? Робити треба, тож і воно. Держися нас, бо охлянеш. Мав при собі горілку, огірки, кусники оселеться. Дав при розмові випити і закусити Миронові Даниловичу. Другого дня знову зійшлися вдвох. Домборський навчав, як робиться, що люди виживають, а не гинуть. Повів на край радгосної садиби до рідких кущів і присохлих тополюк. Там продовгувата купа каміння, давно привезеного і забутого, сіріла нерівною масою, простягшися через галявину. Бачиш каміння? А вже ж, зір маю. Май також і здогад. У нас багато лошад. Я сам їх записую. Хто хоче, той і краде де і скільки завгодно. Тільки треба вміти, щоб слідів не було. Якось тут. Земля тверда. Наженем лоша на каміння. Зрозумів? Лошати жаль. Не жаль себе. Лоша бігатиме, Поки його з під твого носа вкрадуть і з'їдять другі службовці, а ти пропадеш. Тебе дома ждуть. Ні, це не годиться. Отже, надвечір ми провернемо діло. Поночі вони вивели лоша й стали наганяти на каміння. Мируну Даниловичу не вдавалося з свого боку налякати, як слід, і лоша, підбрикуючи вузькими ногами, пробігало мимо. От прийняв його і натурив прямо на компаньйона, який тільки того ждав. Так ударив лозиною і затупатів, замахав чорними рукавами, що воно з великого переляку помчало просто на каміння і зломило ліву передню ногу. Домборський і покликав інших партійців. Нехай глянуть на нещасливий випадок і засвідчать, що тут сталося. Не було в них іншого рішення, як тільки дорізати. Після того запрошені свідки розійшлися. Тоді на двох дорізали лоша і вивезли закопувати зовсім пізно в нічних сутінках. Вирли яму, але замість того, щоб зразу вкинути туди лоша, розпатрили його і поділили між собою м'ясо. І тільки відпадки загребли. Позамотували м'ясо в лантушиння і з тим вернулися. Потихеньку смажили в кутках лошатину, від якої спершу прибавилося сили, так що Мирон Данилович відчував твердішають його кроки. Але від одноманітного харчу став наш лунок слабувати. Це конина і кукурудза. Земляковий лист написав і одержав пораду. Держіться теперішнього місця бо тут починають перевіряти справки, хто звідки ля, і після цього звільняють сезонних. Глядіть, чи не приведеться нам приїжджати в другу сторону, Білорусь чи що. Мирон Данилович зрікся наміру переходити до земляка і притих, боючися нової недолі. Послав додому трохи грошей поштовим переказом, не знав, чи дійдуть. І трохи тютюну вузлику приберіг на обмін. Час минає, нивки зеленіють. Можна було б жити підробляючи і сім'ю сюди перевести, хоч і тут побут помітно погіршується.